Så er I klar i to? Selvfølgelig. Yes. Farer enormt mange penge op og trækker fra arbejdsmarkedet før tid. Det er i grov træk det, vi skal tale om i dag, for det skal handle om FIRE. Financial Independence Retire Early. Du lytter til Jørgen Vester Livsstil. Mit navn er Sine Tab, og i dag går vi i dybden med, hvordan i alverden man lige opnår det der FIRE. Derfor har jeg inviteret to gode mennesker ind i studiet. Velkommen til dig, Camilla Jørgen Poulsen, økonom i Pensionskassen PFA. Tak for det. Og velkommen til dig, Sune Bjørn Andersen. Du er investeringsøkonom hos Nord Investments, men jeg har inviteret dig ind i dag, fordi du nok er en af de mest markante stemmer inden for fejremiljøet i Danmark. Far til fejre fik du lige øh, nævnt, inden at du også er blevet kaldt. Øhm, yeah. Så lad os lige tage en hurtig runde. Sune, hvornår er det, du regner med at gå på pension? Det regner jeg med, når jeg er 45. Når jeg er 36 i dag. Okay, så om ni år, der trækker du simpelthen stikket og arbejder ikke mere? I hvert fald lige sådan traditionel forstand. Det skal nok lige siges til det, at jeg tror ikke, at jeg stopper med at arbejde, jeg stopper med at have et job. Du stopper med at have et job modtid. Okay, så mm, lad os lige slå fast. Hvad er det, der fejrer egentlig? Jeg har lavet et afsnit om det tidligere med en Louis Lam, men Sunet, lad mig lige høre det med dine ord. Hvad er fejrer? I er jo, altså, Financial Independence retire early, vi kunne også bare kalde det økonomisk uafhængig med muligheden for at gå på tidlig pension. Og det der pension er sådan lidt svært i den her sammenhæng, fordi når vi normalt taler pension, så har vi sådan en forståelse af den tredje alder, og når man er gammel, og der er, sådan, der er et eller andet sådan bestemt, vi ligesom, hvad skal jeg sige, både fokuserer på, men også fornemmer ved, hvad det egentlig er sådan en pensionist-tilværelse er. Og det her med fejre og økonomisk afhængighed handler egentlig mest af alt om, at man ligesom trækker lidt i, det, i trådene for, for den der tid for, hvornår man kan gå på pension. Så i stedet for, det hedder, som det for mig nok øh, hedder fremskrevet, sådan noget 74, så hedder det så måske 45. Og så er en pensionist tilværelse mere noget med, at man har øh, så tilpas meget sparet op, at man ikke er afhængig af at skulle have en eller anden større indtægt, og at så får man mere frihed til egentlig at fylde ens liv med det, man kunne have lyst til. Hvilket også godt kunne være arbejde, men det kunne være, at det var arbejde, man ikke tjener så mange penge på. Okay. Og okay, Camilla, du sidder jo i en pensionskasse dagligt. Altså det her fejre, er det noget, du har stødt på før? Ja, det vil jeg sige. Det jeg er, jeg stødt på det meget. Er, at jeg oplever det som en stor trend for danskerne nu, og jeg ser det i virkeligheden som en meget positiv ting. Det her med, at selv helt unge i 20'erne, 30'erne osv., begynder at interessere sig for at lægge penge til side, til at have en større økonomisk frihed senere i livet. Og øh, det synes jeg er enormt positivt, fordi vi har måske sådan lidt haft oplevelsen af i, i pensionsverdenen, at danskerne først begyndte at interessere sig for det, når de blev 50. Og det er rigtig ærgerligt, fordi det er i virkeligheden rigtig meget af de penge, man lægger til side, når man er ganske ung, som har mulighed for at vokse rigtig store og give økonomisk frihed, både før pensionsalderen, det vi sådan traditionelt kalder pensionsalderen, men også efter. Okay. Og nu for at slå fast, altså kan alle opnå det her fejre? Fordi det lyder jo øh, lidt voldsomt, jeg kan forstå, at det er jo nærmest flere millioner, man skal have op. Altså i grundtanken, så er svaret ja, men det er klart, at det kommer jo an på ens livsomstændigheder. Altså jeg står her 36, har et okay, velbetalt job, jeg har ikke en masse gæld, jeg har heller ikke nogen børn, i hvert fald ikke som det er nu, så mine forpligtelser er jo ikke sådan specielt store. Hvorimod, at hvis jeg stod her og var, var enlig mor, og måske heller ikke havde nogen sådan særlige uddannelse, så er det klart, så er mine forudsætninger nogen andre. Mm. Så i forhold til, om man kan blive det her totalt økonomisk uafhængig, nej, så er det nok ikke alle, der i praksis kan det. Men man kan i hvert fald altid lære noget af de ting, der ligesom er i bevægelsen. Så. Fordi vi har jo egentlig bare at gøre med mennesker her, som er sindssygt gode til at optimere på deres økonomi. Og det tror jeg, at alle kan få noget ud af. Der er ikke nogen, der siger, at det, man skal bruge alle de ekstra penge, man så sparer op til, er at gå på pension. Det kunne jo også være, at man bare vil være bedre til at forsøge sin tilværelse. Eller måske i stedet for at skulle droppe arbejdsmarkedet som 45-årig, så måske som jeg, 65- eller 70-årig. Det ville jo faktisk stadigvæk være tidligt for mig. Er du enig i det, Camilla, at alle kan lære noget af den her bevægelse? Ja, i høj grad. Jeg ser mange gode trends i bevægelsen. Altså i det hele taget, det her bevidsthed om, hvordan du bruger dine penge. Øh, fordi det at spare op, er jo, og giver jo i virkeligheden en dobbeltgevinst. Fordi det er både de penge, du lægger til side, der avler og bliver til mere og mere. Men det er jo også det, at du vender det til at undvære pengene. Og når du kan undvære pengene nu, skal du også undvære dem senere, og dermed behøver du ikke spare helt så meget op, før du økonomisk uafhængig og kan bevare den levestandard, du er vant til i dag. Og den del, øh, synes jeg, er fantastisk dejlig. Okay, så altså en bevægelse, vi alle sammen kan lære noget af. Godt, og vi skal have lært, hvordan man så helt konkret kommer i gang med det der fejre, men Sune, jeg vil gerne lige blive lidt klogere på dig først. Mm -hmm du siger, du skal gå på pension, eller regner med at gå på pension som 45-årig, hvor mange penge skal du have sparet op der? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og øh, et, et beløb, der er sådan lidt øh, ude at svæve i øjeblikket, øh, fordi det, jeg skal have sparet op, er 25 gange mine årlige udgifter. Så det er det, man her i, i verden typisk kalder for, for 4 reglen. og den bygger egentlig bare på ja, både studier og sådan, øh, også nogle antagelser omkring, hvor meget man kan trække ud af en portefølje øh, hvert år, og så ligesom have en ret stor sikkerhed for, at man kan blive ved med det i en, i en lang årrække. Øhm, og det er, er simpelthen de her cirka 4 procent. Så træk 4, ud om, ja, år, ja, okay. ja, træk 4 ud om året, undskyld? 4 procent ud om året, og det betyder, at man kan tage sine årlige udgifter og gange med 25. Så har man, hvor meget man skal have. Og da jeg var studerende, ledte jeg for cirka 100.000 øh, om året, så det var 2,5 millioner. Nu bor jeg i København, jeg kan godt afsløre, at det er noget dyrere. Så hvis det var lige nu, så er vi nok nærmere op i, i noget, der hedder det dobbelte, øh, 5 millioner. Men, øhm, men det er jo sådan lidt afhængigt af, hvad mine udgifter vil være på det tidspunkt, jeg går på pension, eller der som 45 år, og hvad jeg finder på at lave. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at det bliver en dyr lejlighed her midt i København. Det bliver nok nærmere noget andet, men præcis hvad det, det ved jeg simpelthen ikke lige nu. Okay, men så du skal have sparet cirka 5 millioner og regner du med? Ja, det, var, det, det ville være 5 millioner, hvis jeg skulle bo her i København og leve, som jeg gør nu. Men, men, men det skal jeg ikke, så jeg tror, at tallet hedder 2,5-3. Og hvor meget har du så sparet op nu? Jamen lige nu er min portefølje næsten 1,2 værd, øhm, og så har jeg noget sådan ved siden. af. Men hvis bare kigger i rene investeringer, så, så er der 1,2. Og hvor lang tid har det taget dig at nå til de 1,2? Jamen det har det. Jeg lavede min første investering 5. februar 2015, en, en mandag, hvor jeg egentlig sad og skrev speciale, og så tænkte jeg, ej, nu skal det være løgn, jeg havde brugt weekenden på at, at læse op på investering. Det var første første, jeg ligesom var egentlig sådan rigtig begyndt at interessere mig for det. Og så investerede jeg 500 kroner om mandagen. Og så, så glemte jeg det sådan en lille smule. Jeg satte det lidt på automatik, men det var ikke meget investeret, fordi jeg koncentrerede mig heldigvis om at gøre mit speciale færdig. Og, øh, og så gjorde jeg det, øh, da jeg ligesom blev færdig fikket fik et, et arbejde, så blev jeg egentlig bare ved med at have de samme udgifter, som da jeg var studerende, og alle de ekstra penge sparede jeg op. Så det, jeg har gjort siden august 2015, er cirka at spare sådan noget 55-60 procent af min udbetalte løn op hver måned. Okay, og det er det, der hedder opsparingsraten, kan jeg ja. forstå, den her procentsats? Ja, så du vil sige, at den er jo et udtryk for, hvor meget sparer du op ud af det, du ligesom har tilgængeligt hver måned, altså din, dine totale indtægter? Og det klart, at jo højere opsparingsraten er, altså jo mere man sparer op relativt til, til, hvad man tjener, jo hurtigere går det. Okay. Ja, Camilla, nu, hvis vi så breder den lidt ud. Hvis jeg nu gerne vil gå fejre, så siger Sune det her med, at jeg skal tage mine årlige udgifter og gange dem med 25. Lyder det er fornuftigt i dine privatøkonomiske ører? Det synes jeg lyder yderst fornuftigt. Og jeg vil også sige, at det, det er jo en måde, man kan regne det ud på, det er jo vigtigt at huske på, at vi er alle sammen forskellige, og vi vil noget forskelligt i vores liv. Så jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom stopper op og reflekterer. Det er det, bevægelsen her kan skubbe til. Reflekterer over, hvad er det, du vil med din liv? Hvad er økonomisk frihed for dig? Og, øh, og der er mange tommefingeregler, man kan læne sig op af. Altså typisk plejer jeg også at sige, jamen sørg for at få sparet op, sådan så den pension, der ligesom skal dække hele den del af dit liv, kommer op på sådan cirka 80 af det, du er vant til at have i dag. Det kan også være en tommefingeregel, man kan læne sig lidt op af. Men, men generelt handler det jo om at sige, jo mere du kan spare op nu, uden at livet bliver for surt, for det, den vinkel tror jeg også er lidt vigtig, at sige, vi ved ikke, hvor længe vi er på denne her jord. Så det skal også stadig være sjovt at leve, det skal være sjovt at gå på arbejde, og et eller andet sted håber vi jo alle sammen på at have et arbejde, der gør, at man slet ikke har lyst til at stoppe tidligt. <laughs> men jo mere man lægger til side, jo større økonomisk frihed har man til selv at træffe sin valg og holde pauser og måske gå lidt ned i tid eller vælge et andet job, Selvom man ikke tjener så meget og sige, det kan jeg tillade mig, fordi jeg lagde de penge til side allerede for 10 år siden. Så nu kan jeg tillade mig at gøre det, fordi det er det, jeg har lyst til nu. Mm. Og den her opsparingsrate, hvor du har Sune, du har sparet cirka var det halvdelen til 60% af din løn op, altså, er, det, er, det, er, det, altså, er det fornuftigt, eller sådan, er det realistisk for danskerne? Jeg vil sige, at for rigtig mange danskere er det ikke realistisk. Okay. Normalt plejer jeg at sige, at godt niveau at ligge er 15% af din løn, som du lægger til side til pension. Øh, når man så nogensinde fejre? Ja, ja, det gør man, fordi man skal selvfølgelig ikke kun gøre det. Når man øh, gerne vil være økonomisk uafhængig, så skal man spare op på mange forskellige måder. Der er den fordel ved pension, at der er skattefordel, og det kunne jeg ramse en masse op af. Men der er også den ulempe, at der er en dato for, hvornår du tidligst må gøre brug af pengene. Og ja. det vil sige, hvis det er vigtigt for dig at kunne være økonomisk fri, så skal du også spare op ved siden af på andre måder. Du skal sørge for ikke at slæbe rundt med for meget gæld, især nu hvor renterne er blevet så høje, og du skal også spare op på fri opsparing, som er mere fleksibel end pension, og du kan komme til at når som helst. Så det handler om at sprede sig lidt på pladen, øh, så du sparer op i de forskellige miljøer, og så handler det om at få investeret pengene. Og ikke være bekymret for også at i hvert fald tænke lidt over, at når du, hvis du for eksempel er 25 år, og du vælger lav risiko, når du investerer på noget, som du først skal bruge om 30 år, så har det en konsekvens, at du vælger lav risiko. Det kan godt være, at dine bevægelser og svingninger ikke bliver så store, men det, du forventligt får for ud af pengene, er også meget mindre, end hvis du gik lidt højere op i risiko. Så, så grundlæggende handler det om at prøve at tænke hele vejen rundt af sin økonomi og prøve at optimere alle de steder, man kan. Jesus. Og nu snakker Camilla så om, at man skal fordele sine penge. Sune, hvordan er din formue så fordelt? Jamen, jeg har jo de her cirka 1,2 millioner investeret i frigidler, så det er jo sådan set nogen, jeg kunne gøre med, hvad jeg har lyst til i dag. Og der ligger der lige i nærheden af 90% i øh, store globale aktieindeks, og så 10% i sådan lokalt obligationsindeks. Så det vil være en risikoprofil i den absolut høje ende. Okay. Og så har jeg derover også øh, tidligere har haft noget opsparing til et hus. Øh, som gør, at jeg faktisk har, har nogle penge stående på kontoen, som hvis jeg skulle få lyst til det, så kunne jeg faktisk kvitte øh, mit arbejde i dag, og så vil jeg have penge opsparet nok, til at jeg ikke skal trække på mine investeringer, i hvert fald i et års tid. Øh, sådan en, en populært kaldet, nu undsker mit franske her, fuck you money ja. kalder man det, øh, som betyder, at man, at man ikke sådan nødvendigvis lige skal finde sig i, i hvad som helst. Og så så har jeg også øh, sådan mere sådan over i sjov balladekategorien, øh, bitcoins og guld og sølv, fordi at jeg sådan interesserer mig også lidt for penge i det hele taget på alle mulige andre planer, end bare at investere. Yes. Okay, så Camilla, hvad vil dit råd være? Altså hvis nu siger Sune, at den har nogle stabile obligationer og nogle globale fonde på aktiesiden og obligationssiden. Hvad vil dine øh, ja, din råd være til de her frimidler? Hvordan skal de investeres? Jamen jeg synes, det giver rigtig god mening, at man øh, mærker efter hos sig selv, hvor stor en risikovillighed har jeg, hvor stor en risikotolerance har jeg, og så husk på, hvor meget udgør de her penge af min samlede økonomi. Jo mere formue man har, jo mere kan man også tillade sig at tage dele af økonomien og faktisk sige, at her kan jeg tillade mig at løbe en lidt større risiko. Men hvis det er penge, som man ved, man skal leve af, og man ikke skal leve af om kort tid, så skal man til gengæld ikke tage helt så meget risiko. Så man skal meget veje det op på den her måde. Jeg er meget tilhænger af det her med at gå ud i nogle brede fonde, Øh, medmindre man virkelig synes, det er fantastisk at bruge mange timer om dagen på selv at stokpikke. Det kan jeg. Jeg kan ikke selv finde ud af det. Så jeg har bare måttet sige, det er ikke mig. Øh, det er jo op til en selv. Jeg kan godt lide de her brede fonde. Jeg kan godt lide, at man er bredt øh, fordelt både i noget aktier, obligationer, ejendomme, øh, private equity osv. Så, videre. Øh, så jo så man lidt spiller på mange forskellige heste og ikke er alt for afhængig af, hvordan det går bare med én aktiv klasse. Mm. Og kan man sige noget om, hvordan den lavkage så skal være fordelt? Altså, hvor meget skal jeg have i obligationer? Hvor meget skal jeg have i aktier? Hvor meget skal jeg have i ejendommen? Nu kigger jeg på jeg begge. Ja, men det ind? kommer... Jeg, jeg kan lige starte, så kan, så kan, så kan Lykke tage over. over der. Jeg synes, det handler rigtig meget om, hvor risikovillig du, du er, og, hvor, og hvornår det er forventeligt, du skal bruge pengene. Fordi jeg kunne sagtens se nogen, som skulle ligge nærmest 100% i aktier fordi det er virkelig, virkelig lang tid til, og de er slet ikke bekymrede for de svingninger, der er. Så der måske kun ligger 10% i noget andet. Mm. Øh, og så er der andre, hvor jeg synes, det giver ret god mening, for eksempel at ligge med 60% i aktier, og 40% i noget andet. Øh, og også huske på, at, at det andet behøver ikke bare være stats- og realkreditobligationer. Der er mange forskellige aktive, øh, også alternative investeringer. Og så videre, der Hvad er kunne det være? Jamen, det kunne være, at... Og det er svært som, ved at lige sige, som person, men det er jo det, man kan få ud af at gå med i nogle fonde eller via sine pensionsopsparinger osv. Det kunne være at investere i nogle af de øh, øh, virksomheder, som ikke er på børsen. Det kunne også være at investere i vindmøller, i infrastruktur, parkeringsanlæg, indkøbscentre osv. Det er alt det, man... man man får adgang til, når man er mange, der slår sig sammen og kan købe sig ind i det, der hedder alternative investeringer og infrastruktur. Og kan man gøre det igennem, jeg skulle til at sige Nordnet, eller sådan nogle af de der helt klassiske investeringsplatforme. Altså, så skal du nok kigge mere over på kigge Sune. Over Sune. Hvordan kan jeg lige købe mig ind i det? Ved du det? Altså, ja, der findes jo diverse alternative fonde, men ofte er det bare sådan, at hvis vi er over i noget, som vi klassificerer som alternativ fonde, så skal man have ret mange penge op i lommen for at gøre det. Men, men man kan godt ramme sådan noget som boligmarkedet med, med en REIT, en Real Estate Investment Trust, som er en bare en slags ETF, hvor det underliggende er, er eksempelvis ejendomsmarkedet. Så, så man kan godt ramme nogle af de der, men det er, vi er over i nogle lidt mere komplicerede produkter, end bare at købe en bred fx. Okay, og hvad for, nogle erfaringer har du, eller hvad for nogle tanker har du gjort omkring din egen fordeling af dine penge? Jamen, den har været meget systematisk, vil jeg sige. Fordi at, at se fra min stol, så bør alle, der skal til at investere, de bør starte med deres risikoprofil. Og mm -hmm. nogen er i stand til ligesom, at finde frem til det øh, selv, hvis man nørder det rigtig meget langt. De fleste har nok brug for lidt hjælp i virkeligheden. Og sådan en risikoprofil, den skal være udgangspunktet planen for, hvordan du investerer. Og den består af lidt forskellige dele, men det er for eksempel noget som ens sådan. Jo kortere ens tid, så er sådan der, jo lavere risiko skal man have i ens portfølje. Jo længere ens tid, så er sådan der, jo større risiko. Så er det sådan noget, som, som der også bliver nævnt her, ikke? altså risikovillighed, hvor vi sådan, det er lidt mere psykologisk karakter, hvor vi er forskellige. Altså som sagt, så har jeg en, en ret høj fordeling af aktier, og det er fordi, at jeg ved, at det kan jeg tåle. Altså falder markedet rigtig meget, som vi eksempelvis så under Corona-linjen, så at det rører mig ikke. Jeg tror ikke, man kan måle det på min puls. Og det er jo sådan et godt udtryk for, at jeg kan, jeg kan tåle rigtig meget risiko. Mm. Og omvendt, så er der nogen, der måske dog nok kan sove om natten. Måske de går i panik, bare det falder 5%. Så skal man ikke have en høj risiko. Og så kunne der være sådan en, der er lidt mere objektiv karakter, som vi kunne kalde risikoevne. Altså sådan noget som, hvor stor en del af ens formue er det, man skal investere. Har man en masse gæld, man måske i virkeligheden burde kigge på først? Altså sådan lidt forskellige mere objektive øh, kriterier. Og man kan sige, nogle nogen af os er i stand til ligesom at tage de her forskellige ting og, og, og, og mase dem sammen ind i hovedet selv, og på en eller anden måde komme frem til, til, til et resultat. Ikke? Hvor man kunne sige, at en klassisk så kunne rigtig høj risiko, det kunne være 100% aktier. Almindelig høj risiko, det kunne måske være 75-80% aktier og resten øh, obligationer. Øh, en sådan klassisk portefølje, som er sådan, øh, balanceret, men stadigvæk med, med et pænt afkast, er, er sådan en 60-40 portefølje kalder man det. 60% aktier, 40% øh, obligationer. Øh, og alt afhængig af, hvad man sådan både selv synes, man også, hvad man har adgang til, kan det da godt være, at man, man vil putte noget andet på, altså alternativer, som der også er, er blevet nævnt her. Ikke? Øhm, men det kan være noget sværere at gøre det som privatperson, så det er, måske mere, det er nok mere noget, man skal tænke, hvis man ligesom netop får noget, noget professionelt hjælp til det. Mm. Men er godt råd er i hvert fald altid at starte ved den der risikoprofil, for der er rigtig mange, som kommer i gang, og, og det første, de gør, er at løbe ud og købe en to-tre tilfældige aktie, måske nogen, de har hørt om, og så, og så står man lidt der med med i postkassen. hvis det så er, det begynder at falde, fordi man har ikke baseret ens faktiske investeringer på en selv, på det, man, der ligesom passer til en. Mm. Øh, og så, så, det, så det er det altså bare lidt svært at komme videre derfra. Ja. Og jeg vil gerne dykke lidt ned i lige præcis det, du har investeret i, for når du siger, du har investeret i globale aktier, at ja. hvad, hvad er det så helt præcist for en fond, du har været inde i der? Jamen, jeg har været over øh, hos Jikære Sparindex, som har en, der bare hedder Globale Aktier, som, okay. ø, som følger et meget ø, stort og bredt diversificeret indeks, der hedder MSCI ACWI. MSCI Æh, All World Countries, et eller andet. Lige og så har den faktisk ja. ovenikøbet IMI på, hvilket bare betyder, at den har lidt flere øh, øh, sådan små virksomheder med, end bare All Country World Index. Og det er sådan set den, jeg har øh, øh, til aktier. Og så har jeg en tilsvarende øh, Sparindex Stabile obligationer til obligationer. Og det er jo fordi, at jeg netop gerne selv vil kunne sidde med det. Jeg vil gerne selv kunne definere fordelingen og øh, hvornår jeg køber og sælger, som i øvrigt er jeg aldrig sælger. Jeg køber bare hver måned, men altså en gang på sigt. Øhm, og det er fordi, at jeg har det godt med at skulle stå for det hele selv. Altså jeg har ikke noget problem med at stå med det ansvar selv. Mm. Øh, og det, der, øh, det ved vi jo, øh, for det kan vi jo se, at der er rigtig mange danskere, der også er begyndt på de senere år. Det er der mange andre, der også har, men der er altså også en del, som nok har brug for, at der er, no der er nogen, der hjælper en lidt med det, eller gør det for en, fordi man måske har sådan lidt en tendens til den at gå i, i panik over det, eller bare ikke kan overskue hvad skal vi sige, noget af den viden, man trods alt er nødt til at have for, for at stå for det selv. Ikke? Mm. Og hvorfor er det lige præcis de her sparindex du er faldet for? Hvad har du kigget Jamen, på? Det er der? faktisk meget simpelt, fordi det har slet ikke noget med Sparindex at gøre. Jeg har kigget på, hvad, vil jeg, hvad for nogle indeks vil jeg gerne have, at pengene investeret i. Og der findes kun én dansk udbyder, eller kun én dansk fond, som følger det her ACWI-indeks. Og det er den fra Sparindex. Så der er ganske enkelt ikke andre øh, produkter. Øh, I hvert fald ikke i en dansk kontekst. Så skulle jeg jo have en udenlandsk ETF, hvilket jeg også godt kunne have gjort, så kunne man have gjort det billigere, men personligt er jeg ikke så glad for den der øh, lagerbeskatning, der vil være ved det, og det har ikke så meget at gøre med selve investering, det er investeringsteknisk i det, men det er fordi, at hvis jeg en gang om, lad os sige, de her 10 år, skal til at leve af de her penge, så er det sådan med lagerbeskatning, så skal man jo finde pengene til skat hvert år, fordi man betaler skattebilletten øh, hvert år. Og hvis jeg ikke har den store indtægt, så begynder det at blive lidt sværere for mig. Så skal jeg til at tænke lidt mere i at realisere nogle penge hvert år i slutningen af året, så jeg har til skatten, når vi rammer marts mm. osv. Og, og, og det passer ikke så godt til lige præcis det, jeg vil. Men, men for rigtig mange helt almindelige mennesker, der ikke tænker som jeg gør, så, så vil billige ETF'er nok være måske i virkeligheden, et bedre bud. Okay, Camilla, det vil lige nødt til at have forklaret det her noget lagerbeskatning på ETF'er. Hvad er det helt præcis, Sune, han snakker om der? Ja, men grundlæggende når man investerer, så kan man blive beskattet på to forskellige måder. Enten øh, en realisationsskat, altså det vil sige du bliver beskattet når du sælger, hvis du har haft en gevinst, eller også så bliver du ligesom beskattet løbende. Øh, vi kender det også lidt for vores boliger. Vi får øh, selvfølgelig en vi kan sælge gratis, fordi vi har bruget det, men vi betaler jo noget ejendomsskat og så videre undervejs. Ikke? Så det er lidt øh, at, at symbolisere med en ejendomsskat, som vi betaler på vores investeringer. Så er de sted i løbet af året, så kommer skattevæsenet og skal have en lille del af det. Og det er klart, det koster noget likviditet. Vi, vi kender det fra, fra vores pensions- og al, vores allesammens der, De er også lager beskattet. Der tænker man bare ikke helt så meget over det, fordi man går ind og trækker det for, på pensionskontoen. Til gengæld ligger du så heller ikke og skubber en bold, en snebold af skat foran sig. Jeg har for eksempel undervejs i min investeringstid her stødt på mange kunder, som måske har i en, på et tidligt tidspunkt købt ind i Novo-aktier, mm. og de er bare skyrocket siden, ikke? Og det er virkelig svært faktisk at få dem selvom de godt kan se logikken i det, at de skal begynde at tage lidt af risikoen af og måske sælge lidt ud, men uh den der skat der, den fraholder dem fra det. Og det er en af fordelene ved lærerskat, er at du ligesom tager det løbende. Ikke? Men det er rigtigt ulempen ved lærerskat er at det koster likviditet, og det kan man mærke hvis det er ude i fri opsparing. Okay, så der er altså en pointe i at vælge de danske fonde, for at undgå den der lærerbeskatning. I hvert fald synes du, Sune. Ja, det kan det være, men, men igen det har jo super meget at gøre med ens strategi, kunne vi sige, sådan mm. Altså, hvad er det, man skal med de her penge? Mm. Og det er det samme spørgsmål, man i virkeligheden også står med, når man tænker, I skal opspare i frimidler, eller skal I smide det ind på en pension? Det er igen, hvad er det, man vil med pengene? Og jeg vil gerne have mest mulig adgang til pengene før pensionsalderen. Og derfor er en klassisk pension ikke noget, jeg går helt så meget op i. Men for langt de fleste danskere vil det jo nok give meget mere mening, at man i virkeligheden sikrer sig rigtig godt i netop den klassiske pension, og så måske også lidt i frimidler, ikke? for at kunne realisere nogle drømme før det. Yes. Og apropos den der pension, fordi altså hvis man nu trækker sig fra arbejdsmarkedet før tid og går fejre, så er der vel en hel masse år, hvor man ikke betaler ind på sin pension. Altså, hvordan kan man tage højde for det, Camilla? Jamen, det kan man i virkeligheden øh, få hjælp til af en rådgiver til at sige, øh, jeg har jo en, en beregning, en prognoseberegning, der siger, sådan her, det har jeg forventeligt til gode, når jeg går på pension, men med i den prognose ligger der jo, at jeg fortsætter med at tjene det, jeg gør, og indbetale det, jeg gør. Og hvis man har tænkt sig at stoppe for eksempel som 55-årig, eller tage et helt andet job, hvor man ikke tjener så meget, så er det klart, så kan man jo ikke bruge det prognosetal til noget længere. Og det vil sige, så har man brug for en rådgiver, der, der kan hjælpe en med at sige, okay, hvad nu hvis vi i stedet for gjorde det her? Og jeg ved, at rigtig mange, og det har vi for eksempel i PFA, en mulighed, for eksempel sådan en slider, hvor man kan gå ind og sige, hvad nu hvis jeg gik to år før? Hvad vil det så betyde? Eller hvad hvis jeg gik allerede som 60? Vi har bare ikke en slider, der kan gå ned b 60, fordi det er lige nu og her lovgivningsmæssigt det tidligste tidspunkt, man kan starte udbetaling af sine pensioner. Øh, så, så typisk, hvis man gerne vil gå før 60, så skal man, og det er derfor, jeg sagde tidligere, det er vigtigt at have noget fri opsparing ved siden af, fordi så skal man ligesom bruge de penge til at finansiere den økonomi, der er der. Og så vil en hel del danskere, har mulighed for at starte udbetaling fra 60 år. Men det kommer altså an på, hvornår man har oprettet sin pensionsordning. Oha. Ja, det, det bliver lidt tricket, men det er bare for at sige, hvis du går ind ad døren i dag mm. og opretter en pension, så må den tidlig starte udbetaling tre år før din folkepensionsalder. Og som Sune sagde, så har vi jo en folkepensionsalder, der rykker sig i takt med, at vi bliver ældre, og dermed, hvis man er rigtig ung, aner man endnu overhovedet ikke, hvad ens folkepensionsalder bliver. Har man været heldig at oprette sine pensioner tidligere, så, kan man, så er der mange, der har det, der hedder en 60-årsret. Det vil sige, at den kan starte udbetaling allerede for 60, hvis det er det, du vil. Og det kan faktisk lidt være et guldrettet papir, hvis det er vigtigt for dig at kunne gå tidligt. Og derfor, hvis man har det, så synes jeg, man skal tale med sin øh, pensionsredgiver om, når jeg nu gerne vil indbetale lidt ekstra for at stille mig endnu bedre, hvordan kan jeg sikre mig, at jeg indbetaler på en måde, så jeg kan få det ud? Okay. Ved 60 år. Og også når man skifter arbejde osv., sørger for at få skubbet den 60-årsret med sig, så man hele tiden fylder mest på den pension, der kan udbetale tidligst. Så har du den en bedre fleksibilitet. Det lyder meget logisk. Hele tiden indbetalt på den, der udbetaler tidligst. Sune, hvad for nogle tanker har du gjort omkring din pension? Jamen, jeg har gjort med de tanker, at jeg tidligere har været statsligt ansat, altså offentlig ansat, og jeg har faktisk også med en pæn løn, så jeg har fået indbetalt relativt meget til min pension sådan ret tidligt i min øh, karriere. Og det betyder, at jeg har en pension nu på, jeg ved faktisk ikke præcis, så tallet af 450.000 eller et eller andet. Så det, det, er en, det er en okay pæn pension for, for en på 36. Og så, ellers så gør jeg mig jo de tanker, at den skal mere fungere som noget, der kan tage over, når mine frie midler måske begynder at synke lidt meget, når jeg nærmer mig pensionsalderen. Og så skal den være med til derfor at sikre, at jeg måske kan tage en lidt, lidt højere risiko faktisk, løbende, fordi jeg ligesom ved, at der på sådan et fast tidspunkt, et sted ude i horisonten, kommer nogle flere penge, som jeg kan, som jeg kan bruge af. Men, men ellers så tænker jeg som sådan ikke ret meget om eller på min pension, fordi at jeg er ret bevidst om, at det ikke er det, der er mit mål. Okay. Altså, den er mere en, det er en god bonus at have, og den gør, at jeg kan, kan, kan gøre nogle andre ting og tage nogle andre risici i løbende, men, men ellers så fylder det ikke specielt meget for mig. Okay, men har du sådan, ligesom Camilla siger, at man tidligst kan få den udbetalt, når man er 60 år, hvis man har været hurtig ud og oprette en pension. Altså, har du også sådan en, en aldersgrænse på din, hvor du lige præcis ved, at der kan jeg trække den? Tre år før. Tre år før? Uha, -huh. okay. <laughs> Jeg vil gerne lige have, at vi vender lidt tilbage med det der med størrelsen på formuen. Fordi da jeg sad og forberedte mig til det her program i går, der sad jeg jo også inde på et eller andet hjemmeside, øh, hjemmesødshus til at sige og prøvede at regne ud, sådan, hvornår kunne jeg egentlig trække mig, hvis jeg øh, levede, som jeg gør nu. Og der sagde den, at jeg kunne trække mig som 33-årig, og det skal altså sige, at jeg er i midten af 20'erne, Så det lyder, det lyder som om, det er lige om lidt. Altså ærligt talt, jeg synes faktisk, det lyder ret voldsomt. Altså hvordan kan man overhovedet være sikker på, at, at de her beregninger holder stiksune? Altså er du ikke nogen gange lidt bange for det? Jo, altså det er jo, når vi siger sikker i den her sammenhæng, så er det jo vigtigt at sige, at der er ikke noget af det her, der er 100% sikkert. Så i virkeligheden, så bliver det sådan en, det bliver en forståelse af at tænke i tommelfingeregler, og så hvor meget risiko, man er villig til at løbe og tage, og hvorvidt man er fleksibel undervejs. Det var mange ting på en gang. Ja. Så, øh, så der er ikke noget, der hedder 100%. Øh, og, og det kender vi også fra normalt, når, når folk de investerer. Ikke? Så siger vi, du får et gennemsnitligt afkast på 6 eller 7%, hvis det er i den, i den høje ende. Ikke? Og så laver folk en eller anden graf, hvor de får 6 eller 7% om året, og så tænker man, om, så er det sådan, det kommer til at gå. Og mm. det er det bare ikke, fordi det er ikke sådan, verden den ser ud. Det, det, det er gennemsnitligt. Og de her regneregler, vi har med den her 4%-regel, og at man skal gange sin sin årlige udgifter med 25, jamen det er bare en tommelfingerregel. Altså, så er vi henne i nærheden af noget, der virker øh, sandsynligt og realistisk, og det er faktisk altså det er ret velfunderet forskning. Trinity-studiet, hvis nogen de vil nørde mere i det. Øhm, men, men vi er bare stadig nødt til at have en forståelse af, at det er baseret på sandsynligheder, og at vi kender ikke øh, verden i morgen, eller overmorgen, eller de næste 10 eller 20 år. Så, så man kan sige, det handler også lidt om, hvor, hvor risikovillig man er, og er man i den altså sådan en helt sikre ende, så, så tænker jeg godt, at man kan sige, du skulle lave 3%-reglen. Altså, hvis du trækker 3% ud af din portefølje, så vil jeg sige, så er sandsynligheden for, at, at du kan leve af det, den er meget stor. Og omvendt, hvis vi skruer op og siger 5 eller 6%, som jeg måske godt selv kunne finde på at lege med, i hvert fald de 5%, så, så går vi ned i nogle sandsynligheder, hvor vi... Og uden at vi skal lege med tingene ting dem, så er vi måske nede i nogle sandsynligheder, der hedder 75-80% sandsynlighed for at lykkes. Og så skal man jo være villig til ligesom at tage det gamble. Ikke? Så hvis vi, hvis vi siger med de, med de 4%, vi ligger lige omkring 100%, skruer du det op til 5%, så, så, så ryger der altså lige en 15-20% øh, sandsynlighed for at lykkes. Okay, så en masse usikkerhedsfaktorer. Altså, men ja. hvordan tager du højde for det? Nu har vi også lige haft et elendigt aktieår sidste år. Jeg går ud fra, at din, øh, altså, dine aktieværdier i hvert fald er smuldret lidt. Hvad, hvad gør du så? Øh, jamen, der var jo tilbud, så det var dejligt. Jeg fik en øh, frygtelig masse aktier billigt til, til porteføljen. Men det er fuldstændig rigtigt. Ja, jamen, jeg blev da et par hundrede kroner fattig, eller hvor meget det var øh, sidste år. Jamen, jeg tager højde for det på den måde, at som det er lige nu, er det ligegyldigt for mig. Fordi jeg er stadig på arbejdsmarkedet. Jeg har stadig en fast indtægt. Og hvis jeg skulle have lyst, så kunne jeg blive ved med at arbejde øh, 7-13, og der kan ske alle mulige andre ting øh, rigtig mange år endnu. Så man kan sige, at den måde, man kan tage højde for, for det på, er specielt med to ting. Man kan lade være med som jeg øh, så påtænker, men altså er det altså, værd med at gå på tidlig pension i et år, hvor et aktiemarkedet virkelig har fået tæsk. Øh, det, så kunne man jo forlænge ens, ens, lad os sige, karriere med et års tid eller to, fordi så er man faktisk i stand til at få købt ekstra godt ind, når det netop er billigt, og man begynder ikke at tære på porteføljen på et tidspunkt, hvor den har fået nogen hug. Og så kan man være fleksibel. Altså, Igen, det her med at, at gå tidligt på pension. Måske skal det ikke være sådan en skilsættende dato. Fra den dag, så arbejder jeg aldrig nogensinde mere punktum. Måske er det mere, at man går over til at, at arbejde på en anden måde, eller at man har et lidt mere fleksibelt arbejdsliv. Måske har man det, vi kalder for mini-pensioner. Altså, at man tager et år eller to ud af kalenderen, så kan det være, at man finder på noget andet, man gerne vil lave. Det, det vil da undre mig, hvis at, lad os sige, at jeg går på pension som 45 år, og ja, jeg aldrig nogensinde kommer til at arbejde en dag mit, i, i mit liv igen. Altså, det, det tror jeg bestemt, okay, så det jeg tænker du faktisk, at du gør? Ja, det tror jeg, men, men det får nok en anden form. Det kunne være, at det er langt mere freelance-arbejde, det kunne være, det bare er rent øh, selvstændig biks eller hvad det nu måtte blive. Men, men det er mere den der, det mere pensionen i den her sammenhæng skal ses som værende pension fra det sådan mere traditionelle øh, arbejdsmarked øh, 8-16, til 9-17, afhængig af hvordan man nu lige er, er ansat. Det er ligesom det, man pensionerer sig fra, og ikke så meget det i det hele taget arbejde. Okay, modsat Camilla, du står og nikker. Lyder det fornuftigt i dine ører, det her? Ja, jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt, fordi jeg Altså alle øh, undersøgelser viser, at det faktisk er usundt, både mentalt og fysisk, at gå fra 200 km i timen til 0 km i timen. Øh, vi har langt bedre af det her med faktisk at have en løbende nedtrapning. Og, øh, og jeg synes, det er lidt interessant i virkeligheden, at danskerne aldrig har været længere på arbejdsmarkedet, end de er nu. Vi har en tilbagetrækningsalder nu på 67 år. Den er stedet gevaldigt bare de sidste 20 år, altså nærmest med fem år på de sidste 20 år. Så det viser jo lidt om, at der er faktisk er rigtig mange danskere, der helt frivilligt vælger at blive derude, fordi jeg tror meget af det her ikke er nød, men er frivillighed. Og fordi forhåbentlig, at vi også har nogle arbejdsgiver, der er blevet gode til at tage snakken med deres medarbejdere og sikre den fleksibilitet, som Sune nævner. Fordi det, vi kan se, når vi spørger vores kunder i PFA, det er, at de vil faktisk gerne arbejde sent. Og, og også, der er en stor del af dem, der også er parate til at arbejde, også efter folkepensionsalderen. Men det kræver, at der er fleksibilitet. Mm. Og de kan få en arbejdsdag, der er skruet sammen, med nogle arbejdsopgaver, der passer til det. Øh, og, og hvis arbejdsgiverne kan tilbyde det, og, og man selv er åben over for, så er det ikke sikkert, at man kan blive ved med at lave alt det, man laver nu, men så kan man måske få noget andet. Så er der faktisk ret gode muligheder for, at man måske også har lyst til at arbejde rigtig længe. Og, og netop øh, sige, at måske handler det mere om en følelse af, ikke at være tvunget til at være i hamsterhjulet, mere til at sige en frihed til at kunne arbejde på den måde, man gerne vil. Okay. Er det også det, det handler om for dig, Sune? Altså i sidste ende, når du kår det hele sammen, handler det så om frihed? Ja, det gør det meget langt hen ad vejen. Og så, jeg, jeg kan huske sådan, tidligere i min fejrekarriere, når jeg var sådan ude at og fortælle om det, så plejede jeg at sige, at altså, mit drømmejob, det ville være sådan noget ø, investeringsøkonom om formiddagen, og så skovhugger om eftermiddagen. Men det findes, det findes bare ikke lige den jobprofil. Så det er ligesom, det er tanken om det der med, at man i højere grad kan sammensætte arbejde eller arbejdsopgaver på en anden måde end sådan et klassisk ø, fast job med ø, faste timer, som sådan, langt hen ad vejen er meget af det samme. Og nu er jeg jo sådan selv akademisk uddannet, arbejder på kontor og så osv., og sidder jo princippet mere eller mindre og stiger ind i en skærm otte timer om dagen. og Går bare lige ud og lave noget video materiale engang mellem, og holde nogle webinarer og sådan noget. Men, men det, er jo, det er jo grundlæggende, det mit mit job er. Og det kan jeg godt mærke på mig selv, at det, det kommer jeg ikke til hverken at holde til, eller synes er fedt de næste 30 eller 40 år. Så, så jeg tror bare rigtig langt hen ad vejen, at det handler ja, om frihed meget for mig, men også bare om... om måske lige i mit tilfælde, en ekstrem fleksibilitet. Og jeg synes, man, man begynder at se, det det ligesom rykker mere og mere ind på arbejdsmarkedet også. Ikke? Altså, der er da sjældent blevet talt så meget om, som om, om øh, den her fire, fire dages arbejdsuge, som der er gjort her de sidste år. Det fylder rigtig meget, der bliver eksperimenteret enormt meget også, også hjemme Så måske det sådan kommer lidt ind af bagvejen, men øh, jeg er ikke sikker på, at jeg har tid til at, at vente på det. Vi har lige et par minutter tilbage, og jeg kunne godt tænke mig, at vi går sådan lidt opmuntrende øh, herfra. Så jeg vil gerne høre, altså, hvad er de aller, aller bedste råd til at komme i gang med det her fire? Altså hvis man står og lige har hørt det her program nu, og man tænker, yes, det skal jeg lige i gang med. Camilla, hvad er så dit råd om one? Hvad skal man gøre? Så skal man, så skal man huske på, at vi lever. Man skal, man skal huske at prioritere livet nu, fordi det er vigtigt. Men man skal også huske på, at hvis man har mulighed for at finde nogle penge i hverdagen, som man kan undvære, som man kan købe sig økonomisk frihed til senere i livet, så er det rigtig godt givet ud. Altså det har nærmest dobbeltgevinst. Så hvis du kan finde 1000 kroner om måneden, som du investerer, så jo flere år de kan ligge der og blive investeret, jo, jo mere rentes-rente-effekt kommer der. Sådan så det, du selv har bidraget til de pæge, det, pengene vokser til, det er måske kun en tredjedel. De to tredjedele kommer fra rentes -rente Samtidig med, at du har vendet dig til at undvære de tusind kroner om måneden. Og lige præcis det er hele nøglen bag fire og det at skaffe sig økonomisk frihed. Modtaget. Og Sune, hvad er dit uh, number one advice? Jamen, der er tre knapper, man kan skrue på. Det er indtægterne, udgifterne og investering. Og hvis man gerne vil have fart på, så skal man skrue op for indtægterne og ned for udgifterne, og derved gøre rum til, at man også kan skrue op for, for investeringerne. Hvis man står på helt bund og ikke aner, hvor man skal starte, så vil jeg nok starte med at fokusere på udgifterne, fordi vi bare kommer til, det er sådan helt almindeligt i vores moderne øh, verden her, at bruge rigtig mange penge, som vi egentlig ikke får specielt meget værdi ud af. Så sæt der dig ned og det netbank igennem, og så måske lege lidt med at, at lave et budget bagefter, så tror jeg faktisk, man finder ud af, at der er relativt mange penge at komme efter. Det kan jeg godt høre, det skal jeg i gang med. Og med de ord, der sætter vi et punktum i dagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Camilla Jolien Poulsen fra PFA, og mange tak til dig, Sune Bjørn Andersen fra Nordinvestments. Investments.